E, leo tuko katika kitabu cha Samueli wa kwanza tena. E, leo siku ya Alhamisi tarehe saba e, mwezi wa kela moja mwaka wa na tisa Samueli wa kwanza mlango wa tatu Tuko pale. Kama tulivyosema Samueli wa kwanza ina sura ziko jumla moja na sura ya leo au mwanango wa leo una jumla ya mistari iko 21. Eh yeah, sio mrefu sana lakini pia sio fupi na ina hoja nyingi sana zinazogusa maisha ya wanadamu na kila siku Asa maisha, mkristo. Yeah. maisha mkristo ya Mkristo. Eh maisha ya Mkristo kila siku. E, tu, kianza anasema basi mtoto Samueli akamtumikia Bwana mbele ya Eli na neno la bwana lilikuwa adimu siku zile hapakuwa na mafunuo dhahiri e, nyakati za samuel ni tushaona leo tuko kwenye mlango wa tatu lakini tumeona kuanzia mlango wa kwanza na mlango wa pili kulikuwa kuna manabii kama hawa kina eli watu wa mungu watu wa ne, wa, wenye maneno ya mungu wenye maono ya mungu ambao walikuwa wanafanya vitu ambavyo ndio viko leo Ndivyo vinavyoendelea kwenye makanisa leo. Watu walikuwa wanajishibisha. Huyu huyu huyu huyu Eli mwenyewe inaonekana alikuwa mtu mnene ambaye inaonekana ameshiba. Anakula, yani kazi yake ni kula na kukaa chini. Tutakiona muda wote Eli alikuwa amekaa chini, ameshiba, amenenepa na ndo bwana, mchungaji wakati wake. Eh, watoto wake, mtakumbuka majina yao, Hofni na Phineas, e, walikuwa wanafanya dhambi nyingi lakini ambazo imeelezwa hapa na by way hakuna dhambi moja yani mtu unayemkuta ana dhambi moja especially zile dhambi kubwa anakuwa na tabia dhambi nyingine ndo huyo mtu ambaye unakuta kwa mfano tuna, tunaona kwamba katika mlango wa wa pili mlango wa pili walikuwa hawa manabii akina Hoph na Phineas walikuwa wana wanafanya uzinzi na washirati na wa, na watu walio kuja kwenye wamekuja hekalun wanawake wale usitegemee kwamba hawa watu walikuwa hawafanyi uongo kwa sababu ili kusudi waweze kutimiza dhambi ya was, washirati na uzinzi lazima wafanye uongo kwa sababu ili kusudi waweze kufunika eh, dhambi yao kubwa zaidi eh tunaona pia walikuwa ni watu ambao walikuwa wanapenda kujishibisha walikuwa hawafati utaratibu wa matoleo yalikuwa yanatolewa vyakula hivyo kwa natolewa wanakula wanachukua nyama wenyewe wanakula wanashiba na basi Mungu akawa amesema kwamba tutakuja kuona eh eh kwamba Mungu akasema kwamba atakuja ku, kuwaondoa atakuja ku, kuwa kuwaua eh tunaona kuwa kwamba Mungu alikuwa amepanga kuwaua na hicho eh, kwenye wangu wanne wanakufa mtu anaweza kusema sasa Ndiyo sababu wakati wengine watu hawapendi kusoma biblia kwa sababu hawataki kusikia vitu kama hivyo kwa sababu we, we, we, wataona kama vina vinawahukumu lakini kutokusikia kitu ambacho kimeandikwa kwenye neno la Mungu hakumaanishi kwamba hicho kitu hakitatimia hata chakua wewe huwezi ukasema kwamba usitomee hilo kwa sababu sitaki usikie usipolisikia linatokea linato, linato tu vile vile kwa hiyo unaona kwamba hao wana wa wa, wa, wa wa Eli e, Mungu anasema kwamba atakuja kuwaua kwa na kweli anawaua na katika sula ya leo tutaona kwamba e, ule ujumbe tutaona Samuel aliyekuwa e, e, Biblia inasema alikuwa mtoto aliyekuwa ana, anakuja kuwa e, kuhani anayempendeza Mungu mwenye mfano wa, wa, wa ukuhani wa kweli Mungu anampa ujume ujume mmoja wapo ni pamoja na kuiadhibu nyumba ya A. E. Mungu ni mwenye kuadhibu makosa ya wanadamu. vile Huwezi vile. kaacha kulifikiria hivyo. Leo hii watu wanachotaka kusikia na hayuwi was, hayuwasahidi chochote. Ni kusikia kwamba Mungu atakuinua. Kweli Mungu ana Lakini Mungu vile vile anaadhibu. Mungu anashusha mpaka kuzimu. Mungu anaua kama hawa watu waliwawa, sasa watu wanataka askie kwamba Mungu anainua peke yake hizi habari usiwambie ni uongo ndio sababu sisi tunasema kwamba tunasoma sura kwa sura eh mstari kwa mstari ujumbe wa Mungu wote tunaoppata sasa we, makanisa kwanza hawaisomio biblia lakini wakiamua kuisoma wanaenda wananyofoa zile sehemu wanazosikia zinawapendeza zinawadanganya zinawafurahisha zile nyingine hawataki kuzishikia kwa mfano na uhakika kwamba eh ukimuuliza Mkristo aliyekaa kanisani miaka mingi kwamba kuna watoto wa, wa, wa Nabii Eli waliuawa siku moja na babaao kawafuate vile vile, nawaambia hicho kitu Kwa sababu athibiriwe sasa hizi leo hii watu wanakufa katika mamia watu wanakufa kwa magonjwa wanakufa kwa ukimwi sasa hivi kuna magonjwa makubwa sana mama cancer yanakuja sio kawaida yanayoenda sambamba na ukengeufu wa ulimwengu na yanaanzia zaidi makanisani huwezi kukataa kusema hicho kitu usiposema ni kujidanganya na haina faida kujidanganya bora udanganywe kuliko kujidanganya bora kujidanganya kwa sababu ukijidanganya ule ukweli utakuwa unakurudia muda wote kweli lazima ichukue nafasi yake kwa tunaona kwamba e, nyakati hizo basi turudi kwenye mstari wa kwanza anasema unapo anasema neno la bwana lilikuwa daimu siku zile hapakuwa na mafunuo dhahiri tulishaona kwamba hiki kitabu cha nabii Samuel kinakuja baada ya ya ya wana waizra haikuwa sijui sijui siju ni miaka mingapi sijafanya mahesabu mazuri ya kufuatilia lakini ni miaka kadhaa baada ya wana Israel wamefika katika nchi ya ahadi wamekuja kwa mkono wa Mungu chini ya uongozi wa Musa wamefika njiani Musa ame, amezeeka ameondoka nafasi yake ameichukua e, Yoshua Yoshua Joshua katika nchi ya ahadi wanatulia wanakula wanakunywa wanafurahi Wanafika sehemu sasa wanaanza kumsao wa Mungu baada ya anasema biblia inasema kukadhalewa kizazi wa Mungu leo hii tusipomwambia watoto wetu habari za Mungu Watafika sehemu fulani kila sasa hivi ukitoka kizazi kimoja kwenda kizazi kingine lazima kuna kuna gap inazaliwa kubwa ya watu wa Mungu watu wasioweza kuvaa sawa sawa na Mungu na uvumilivu wa Mungu wasiokuana hekima ya wa wasiokuwa na subira ya kimungu ndivyo ilivyo kutoka kizazi mpaka kizazi mpaka kutokee mageuzi kama iliyotokea wakati wa, wa Samuel. Kwa hiyo kwamba wakati wa Samuel hapakuwa na mafunuo dhahiri Mungu alikuwa yuko kime Leo hii ni kama hivyo. Tofauti yetu wa sasa na, na, na, na, na, na, na wakati wa Samuel tofauti kubwa ni kwamba sisi kwanza tuna tunaishi tuna nyakati ambazo Yesu alishakuja akajifunua na ukamilifu wa Mungu wote ukakaa katika tietu yetu. Hebu hebu twende twende katika kitabu cha Tuende katika kitabu cha uh, kwenye, kwenye uh, mlango wa kwanza, wa kwanza. Tuone wakati ule na leo hii makanisa yana si makanisa dunia nzima inajaribu kuleta uwepo wa Mungu kwa jinsi ambayo siyo ya kibiblia. Wanaenda wanatengeneza maono feki. Wanafundishana ndoto feki wanafundishana unabii feki wanaenda kununua Nigeria feki wanafanya kila kitu feki sio Nigeria kila sehemu kwa kila sehemu lakini Mungu ameshatwambia jinsi yanavyoongea Mungu leo hii baada Yesu Kristo kuja anao uwezo twende katika kitabu cha eh, waebrania kwa hiyo niko kwenye Tito Tito Philemon Philemon waebrania kwa tuone wakati Mungu alikuwa wa Haongei kulikuwa hakuna mafunuo eh Biblia yasema, Mungu ambaye alisema zamani na baba zetu katika manabii na kwa sehemu nyingi na kwa njia nyingi mwisho wa siku hizi amesema na sisi katika mwana aliyemweka kuwa mrithi wa yote tena kwa yeye alioufanya ulimemsalimu msalim mzito sana kwamba zamani zile Mungu alikuwa kwanza Biblia ilikuwa ijatimia pili Mungu alikuwa hajaja katika ukamilifu wote na unakumbuka ukisoma katika mifano iliyokuwa anayefundisha Yesu anasema alituma manabii wakawaua akatuma wengine wakaoa anasema mwisho akamtuma Manaye. Kwamba yani sasa baada ya mwanae, ambaye ni Mungu. Eh anakuja ni mwana ni Mungu e, anaitwa Manaye lakini ni Mungu nafsi ya Mungu anakuja. Sasa tunatafuta Mungu tunatafuta sauti nyingine zaidi ipi ambayo Mungu alishasema. Na maneno yake akasema haya maneno yaoambia Ndiyo ukamilifu wa hekima yote ya Mungu akaweka hapa tofauti na ndio sababu Biblia nasema nisemeje na labda nitumie neno gani nisemee Biblia nasema mtu aliyepewa vingi kwake vingi vitadaiwa wakati wa, wa, wa, wa kina Samuel kulikuwa hakuna mafunuo ya wale kwa sababu Mungu alikuwa hana mtu wa kumpa ujumbe Leo hii Mungu ameleta ujumbe kwa njia ya Yesu Kristo anasema tazama nitakuwa na ninyi hata mwisho wa dahari. Kwa hiyo ujumbe wa Yesu Kristo hauja haujawe popotea. Leo hii mtu akiamua kutokumsikiliza Mungu, <coughs> safi anaweza sikiliza wabadi wa mungu. Lakini ukitaka uh, kumsikiliza Mungu tofauti na wakati wa kina Samuel, ujumbe wakati wa kina Samuel ulikuwa unokuja kupitia kwa manabii. Sasa kuna manabii walizinishi walishiradi Mungu aanze kusema na hawa watu. Lakini leo hii kuna Biblia neno lake anasema maneno yangu mbingu zitapita zitaondoka lakini maneno yangu yapo pale pale na nimeishayatoa yatadumu milele. Well, sisi tuna naye anakasema kwamba Mungu wa leo anapata eh, anaulizwa maswali magumu kuliko wakati wa wa kina Samuel kwa sababu kwa mfano kama mtu wakati kina Samuel na inaonekana nyakati hizo labda kulikuwa hakuna vitabu vya Mungu hata vile vya Musa inaonekana viko hajakamilika au labda kuna vitabu vitano lakini haku, vile vitano vinavyo vitabu vya Musa mwanzo kutoka mambo ya Walawi hesabu kumkumbura Torati labda Joshua alikuwa ameshaanza kuandikwa lakini Mungu alikuwa hajataja makusudi yake yote anasema na mambo yajayo alitupasha habari na ataendelea kutupasha habari kwa kutia Roho mtakatifu wa Mungu ambaye amemweka ndani ya kila mtu aliyemwamini Yesu Kristo. huhitaji Roho mtakatifu wa ndani yangu na aliyomo ndani ya yeyote yule aliyeko hapa au yeyote yule popo duniani ambaye alimwamini Yesu Kristo ni yule yule. Na inategemea tunavotembea na Mungu siku kwa siku, anasema mkaribieni Mungu naye atawakaribia. Mpingeni Shetani naye ata atawakimbia. Leo hii alitokea mtu anayesimama kwenye madhabahu kwa mfano kama hivi na hubii nikawa sitembei na Mungu kwa karibu ile nguvu ya Mungu kupitia kwa roho yake mtakatifu aliyomweka sisi anasema alimweka kama arabuni ya roho arabuni ya roho anasema aliweka mguri aliweka alama kwamba hawa kwanza ni mguri lakini pia ndiyo sauti ya Mungu inayowaongea okay naanza nikaendelea nika, nika. katika eneo hilo kwa sababu mstari mingi kwa tunaona sehemu ya kwanza kwamba eh kipengele cha kwanza e, tunaweza kutaka ki, kiita ukosi uko e, ukimya wa Mungu. Hapa Mungu alikuwa kimya. Leo hii Mungu ni kimya katika nyakati zetu. Kwa nini? Kwa sababu neno na Mungu mtu halitaki. Yesu anasema maneno haya naomba ni roho tena ni usimama. Na roho ni nafsi ya Mungu. Eh? Kwa hiyo tunaendelea sasa. Eh msali wa pili anasema ikao wakati huo Eli alipokuwa amelala mahali pake tena macho yake yalikuwa yameanza kupofuka eh hata kuona na ya Mungu msari wa 3 ilikuwa haijazimika bado na Samuel alikuwa amelala katika hekalu la Bwana palipokuwa na sanduku la agano naomba kwa kweli hapo kumevurugwa sana ukisoma katika King James kila kilicho andiko hapa ni ni kinyume eh ni ni, ni. Sasa siyo ni ni ni niende pale na naomba ni kwa sababu nimeshaisoma naomba nifafanue kilichoandikwa na tubadilishe kidogo. Eh hapa Mungu alikuwa Biblia inasema kwamba macho ya Eli yalikuwa yameanza kupofuka. Kwa maana kwa maana Biblia inasema his waxed waxed dim. Yaani macho yake yalikuwa yanaanza kama kusinzia sinzia ilikuwa ni usiku mmoja inavyoonekana alikuwa anaanza kusinzia sinzia kwa sababu wakati huo huoni kuonekana uh, uh, macho ya Eli hatuoni sababu yake ya ya kusema kwamba alikuwa ana ameanza kupofuka ula ni kwamba alikuwa ameanza kusinzia Mungu anaanza kuongea wakati mwingine unapoanza kusinzia au unapokuwa unakaribia kuamka Mungu anaweza akakupa maono ya ndoto sio njia yake kubwa sana ya kuongea kwa hiyo wakati huo Mungu anatokeza kwa hiyo Tuseme alikuwa ni kama anaanza kusinzia sio kupofuka kwamba alikuwa haoni hilo ni la kwanza anasema was dimmed dim ni pale ambapo macho yanaanza kama ku, ku, ku. yani hayaoni anaona giza giza unapaanza kusinzia unakuwa unapoteza una uoni la kwanza lakini kubwa kabisa ni pale Biblia anaposema na taa ya Mungu ilikuwa haijazimika bado hapana Biblia nasema taa ya Mungu ya hekaruni ilikuwa imezimika. Hapa nasema ilikuwa jazimika, hapana. Na tunajua kwamba na nimeangalia hata katika katika hizi Biblia nyingine za ambazo sio King James za Kiingereza. Hizi Biblia nyingi zimechukua eh, ma, ma ma tafsiri zake kutoka katika sehemu zilizokosewa. Hazijatoka katika kitu kinachoitwa Texas Receptors. Kwayo, hui kwa hiyo huyu anayesema kwamba taa ilikuwa jazimika, hicho taa ilikuwa imezimika na tutakuja kuona ndani ya sura hii maana ya kuzimika. Maana ya kuzimika ilikuwa ni picha kwamba kokwa kuna uwepo wa Mungu ulikuwa umeondoka. Kwa hiyo naomba usahishe useme kwamba tai ya Mungu ilikuwa imeshazimika. Wako gizani. Wako analala walikuwa narala ndani ya hekalu eh kwa hiyo hilo liona kabisa kwa king james ambaye anaanza kaisoma ataliona kwamba kwa hiyo na tulikuwa tunafanya masaaisho mara nyingi na yinyi sehemu moja kubwa kufanyia masaaisho sehemu mbili eh mpaka sasa na mbele tutakuja kuona sehemu nyingine ambayo inahitaji ina, ina, ina masaaisho em twende katika kitabu cha kutoka somo kutoka wa namba saba kwa hiyo kama ulikuwa kwenye somo la kwanza na kushoto kabisa na Biblia anaenda kwenye kile kitabu cha pili. Soma msari, twende haraka muda umeenda. Eh, wa 27, numba 27 kutoka somo moja Biblia inasemaje? Twa 220 Biblia inasema hivi, Mungu anaongea, anatoa mamlaka yake, ametoa wana wa Israeli kutoka katika nchi ya Misri, anaeleza namna atakavyo eh hudumiwa katika kazi yake. Hekuwa so, hapa tayari Mungu amejitolea taifa. Anataka sasa lienende sasana mapenzi yake. By the way ili wa Nawe waamuru wana wa Israeli wakuletee mafuta ya zeituni safi ya kupondwa kwa ajili ya nuru, yani ya kwa ku, ya kuashia. Ili kufanya ile taa kuwaka daima. Taa itakio iwake muda wote. Na wa nasema ndani ya ile hema ya kukutania endo hema ndo hekalu you hilo know? njia ya ya hilo pazia lililo mbele ya huo ushuhuda Haruni na wanawe hawa ni makuhani ndo akina Eleao you know? hey, eh ndo akina Eli na na, na wanae Phineas vizazi vilifuata baadaye wa hmm? wataitengeneza tangu jioni wataitengeza tangu jioni hata asubuhi mbele ya Bwana itakuwa ni amri ya milele katika vizazi vyao vyote kwa ajili ya wana wa Israeli. Mungu alikuwa anasema kwa kwamba taa yake isizimike. Picha inayokuja hapa ni kwamba nguvu ya Mungu imeondoka. Mara nyingi Biblia imekuwa inatumia mfano wa vitu kama taa kuzimika, vitu kama eh, ni ya, yaani, mfano wa vitu vinavyoonekana kwa macho kuonyesha maana ya, ya ndani ya kiroho na tunaona kwamba ma, ma, hakuna mafunuo Mungu hasemi ni ni, ni, ni kimya na taa imezimika sasa mwandishi huyu wa Kiswahili anasema kwamba taa ilikuwa haijazimika hapana taa ilikuwa e? na baadao nikinyume na hiyo habari unazo kupata pia katika Walawi 20 shina... tenda pali pia wala utaona kwenye kutoka twende mbele kidogo kuonyesha kwamba Mungu alikuwa na sitisa hizi habari eh? na hii picha Mungu akasema tai wake, Mungu akasema fanyeni tohara fanyeni nini ilikuwa ni picha ya mambo yajayo ya, ya rohoni ni vitu kama uwepo wa Mungu ni vitu kama uwepo wa Roho Mtakatifu wa Mungu lakini anaonyesha kwa mifano ya ta. au nuru twende katika wa mambo ya Warawi 24:3 Biblia nasema hivi Warawi mlango ule wa 24 mstari ule wa wa wa wa 3 wa... tumesema. Anasema hivi. Okay, twanzie mstari wa kwanza anasema hivi. Kisha bwana akanena na Musa akamwambia, "Waagize wana wa Israeli kwamba wakuletee mafuta ya zaituni safi ya kupondwa kwa ajili ya ile nuru ili hiyo taa iwake daima." Ukiendelea unaweza kufuatana. Kwa hiyo wakati wa Eli taa inazimika, Mungu ana anafika ana, ana pale ana hukumu ana eli na nyumba yake anajitwalia kuhani mwingine ambaye ni Samuel kwamba ta yako na na nguvu zako za kiro na sauti yangu vinaisha ninajitwalia mtu mwingine eh ni mtu mwingine mojesho alisema ukisoma katika matayo matayo moja Mungu anasema mstari wa 43 si taenda pale lakini tunakumbuka hiyo sehemu Mungu anasema tazama ufame utaondolewa kwenu Eh litapewa taifa jingine linaloza nini? Matunda. Tusifosima katika damu yetu. Sio lazima uwe kuhani, sio lazima uwe mchungaji. Eh? Mungu anawe, anaweza akachukua akawapa watu wengine kama alivyo kwa taifa la Israeli, kama alivyo katika nyumba ya Eli. Kwa hiyo tunaona uwepo ukoseo ukimya wa Mungu na na na, na, na neno lake linakuwa halina halionekani, halipatikani. Ukisoma katika kitabu cha Amos mlango wa 8 mstari moja, huu mstari tumekuwa tunausoma, si pale lakini naweza ngakusema tu mdomoni Mungu anasema tazama siku zinakuja. Baada ya hapo anaongea na Amos baada ya akina akina Samuel muda umeshapita miaka mingi imeshapita. Anasema tazama muda unakuja ambapo nitaleta njaa juu ya nchi eh, na itakuwa sio njaa ya chakula. Leo hii kuna njaa ya chakula ndiyo kwa sababu chakula kwa muda wote hakiwezi katosha kila mtu zaidi ya uh, kama ambavyo kila mtu anavamba angependa. lakini uwezo unasema kwamba kwa tuna njia ya chakula kulinganisha na njia ya neno la Mungu kama Mungu neno la Mungu inatimia. leo hii watu wakisimama kuhubiri wanahubiri nini wanahubiri philosophy kabla hajakuambia neno la Mungu anakutajia choo chako ni doctors you professor vitu gani vitu vya ajabu ajabu eh Unajua kwamba anachokuja kukihubiri ni hekima ya mwanadamu. Ata kwambia psikolojia, kwambia falsafa, Hata kwambia sijui e, motivation ku, ku, ku, ku fikra chanya kuji kujitumainia afikavyo vyote vimepingana namu. kwambia mafanikio, njozi zako, mipango yako nini? Hivyo vitu vyote ndivyo Yesu Kristo alivyokuja kupinga na kuviondoa. Lakini ndivyo vinavyohubiriwa. Jaya neno la Mungu ipo kama wakati wa Eli kama anavyosema Mungu na, na katika Amos Ndiyo ambayo ipo sasa hivi na nyakati zinakuja ambapo neno la Mungu itaendelea kabisa kuharibika kupotea kwa hiyo tunaona kwamba Mungu ni mwaminifu baada ya kuona kwamba sasa wapo wapo watu kama kina Hana waliokuwa namcha Mungu watu waliokuwa akina akina Eli mama baba yake Samueli walikuwa wana kwenda shiro kila mwaka kwa mwaka, wanatimiza makusudi yao wanatimiza malengo ya Mungu na nini lakini wanakuta manabii ambao wanafanya uzinzi. Yaani na kuhakikisha kitu kimoja Mungu hawezi, akafanya kazi yake kwa mfano ya kanisani na mchungaji anafanya uzinifu, hata siku moja. Hata siku moja hawezi. Na kuhani anafanya uzinzi hawezi. Na hizo ndizo kesi tunazosikia fulani si video yake imetoka inazunguka yuko haiwezekani Ndiyo sababu ukifika pale wanaanza kuhubiri mambo ya bungeni wataanza kuhubiri mambo ya siasa wataanza kuhubiri chochote kile lakini watakuwa njia neno la Mungu wanakusanyika kwa jina la neno kwa hata hakuna hofu na finias na uhakika walipokuwa anakutana wanaanza kuambia watu iletemini na nini walikuwa wanajifanya kama Mungu yupo lakini Mungu hashamwa siku nyingi hawa watu hawataendelea Mungu ni mvumilifu lakini huwa ana hatima ana mwisho. Anafika sehemu fulani anasema basi basi sita anasema anawafumba anaw, anasema anawafumba macho na masikio ili kusudu, wasisikie wakaelewa wakaokolewa tuliyiona katika Isaya Tuliona katika matayo, e, wa matayo tano wa Mathayo 13. Acto tano 15:8, wa nane Mungu anasema amewafumba masikio yao, amewapa roho ya ya ya, ya, ya ushingizi ili kusudu wasija wakaokolewa. Na Yesu anasema na tumeiona katika Yohana Yohana, Yohana mbili tumeiona katika Mathayo na mitume mlango wa nane Tumesoma kila sehemu ni principle ya kimungu Mungu Anapo kwa sababu Mungu amemtoa Yesu Kristo kwa gharama kubwa. Ameleta neno lake liokamilika. Wanadamu wanaenda wanalichezea. Wanaliweka pembeni wanahubiri vitu vyao. Unge niambia wakati wa Finneas wangalio. Lakini hapa Mungu ameshakuja Yesu anasema eh anasema watu walitubu wakati wanabi, wanabii Wanabii eh, yona lakini hapa aliyepo ni mkuu sana kuliko Jonah. Neno la Mungu watu wanapotea wan, wan, wan, wan, wan, wan, Makanisa ya ya mkri... katika wahubiri 100 kwa mfano nane anaweza kasimama hapa muda wa saa nzima achana na masomo yale yopotea katika ndombolo katika vitu tu vya uongo uongo na kuna na kufukizo kufukizo maubani na nini vitu visiyokuepo eh akini hata akija kuhubiri wanaweza kuhubiri ususa. Na nani ya ruhusa anaweza kusema neno moja la na Mungu nalo limepotolewa ni kama hili tunalizokuwa kusoma na kuisaishi. Kwa hiyo unakuta neno la Mungu halipo ni habari za mwanadamu peke yake. Hawezi akafungua neno la Mungu akasoma mstari kwa mstari, akaulinganisha na mstari mwingine. Biblia inasema tukiyafasili mambo ya rohoni kwa jinsi ya rohoni. Kwa hivyo sasa hivi tumesha soma sehemu nyingine nyingi pamoja na na Samuel wa kwanza mwanangu wa tata. Na tunaendelea. Mungu nilivyo anavyotaka tu tusikie sauti yake. Eh? Tuendelee tu, basi tunaona kwamba Mungu alikuwa ame, ame, ame haji hivi haji dhirishi alikuwa e, amekuwa kimya. Sasa hivi Mungu yuko kimya. Tuendelee. mstari ule wa mstari wa 4 tuendelee ile bwana anasema basi wakati huo bwana akamwita Samuel naye akasema mimi hapa akamwambia Eli hey, kwa aka akamwendea aka Eli kwa haraka akasema mimi hapa kwa maana uliniita akasema sikukuita kalale tena naye akaenda akalala tena bwana akaita mara ya pili samweli Samueli, Samueli akaondoka akamwendea eli akasema mimi hapa kwa maana uliniita akajibu sikukuita mwanangu kalale tena basi Samueli alikuwa hamjui bwana bado na neno ya bwana lilikuwa bado halijafunuliwa kwake bwana akamuita Samueli mara ya tatu naye akaondoka akamwendea Eli akasema mimi hapa kwa maana uliniita ndipo Eli akatamboa kuwa bwana ndiye aliyemwita yule mtoto kwa hiyo Eli akamwambia Samueli enenda kalale itakuwa akikuita u, u, utasema Nena bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Basi Samuel akaenda kalala mahali pake. Eh mstari wa kumi nasema bwana akaja akasimama akaita vile vile kama kwanza Samueli, Samueli. Samuel Samueli Ndipo Samuel akasema nena bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Mistari tuoisoma ni mingi pamoja. Pointi ya pili tumeona Mungu anapokuwa amekuwa kimya. Baada kuona kwamba eh Mungu Mashina haya yanakuwa kimya. Hivi si ndivyo hivyo. Mtu kwa mfano umsalimie mtu, jamani habari asubuhi, asikujibu. Kesho kama msalimia, sikujibu. Uta, utakuwa kila siku unamsalimia, utafika sehemu moja Mungu anakuja anasema na watu wake, anampa, anawapa manabii, Wana, wanakuwa hawaisiki sauti ya Mungu, hawataka kumsikia. Anafika sehemu anakuwa kimya. Sasa pointi ya pili, tunaona sasa Mungu baada ya kukaa kimya muda mrefu, eh? Mungu ana, ana ana watu wengi wa kuwatumia anajiinulia nabii na tunaona jinsi Abrahame mwinuwa nabii eh, tangia utotoni wao wote watu wote walio mtumikia Mungu kwa zango vikubwa Mungu alianza kuwatafuta utotoni leo huyu tujifunze watoto wetu kuwajulisha habari za Mungu usisubiri mwingine akwambia mimi nasubiri nikimaliza sio inafikisha miaka mingapi ndio naweza kumtafuta Mungu huna waka kama kwamba utafikisha hiyo miaka kwanza lakini pia eh, biblia nasema nini yahamjia nichagua mimi wachagua yeye waachagua. Mungu amechagua, ametupa neno lake, ametupa nafasi. Akikuita kwa mdogo itika Na ni nani ambaye Mungu hajaamuita? Mungu amewapa anasema tasama mchana kutwa nimenyosha mikono yangu kwa taifa lisilo sikia. Korofi. Mungu ameaminua ame neno lake wazwaz leo hii neno la Mungu linahubiriwa kwenye, kwenye kwenye internet kwenye mtandao mtakwambia kwamba sijasikia baba za Yesu ujuni uone. Biblia inasema eh asema, kabla ya ujo wa Yesu Kristo. Anasema na injili hii itahubiriwa kwa kila kiumbe kwa mataifa yote ili kusudi iwe ushuhuda kwao. Oh. Mungu anataka kumwambia anakuambia sasa Mungu ataponya, yes, atakuumuja kwa sababu watu walikwaje msikia. Hakuna mtu ambaye hajamsikia Yesu. Haiwezekani watu wako wote wamemsikia Diamond WhatsApp waanze msikia Yesu. Kwa so, sababu uh, group ilo ilo ndio ambao internet hiyo inamuhubiri ina, ina, dunia na nguni na Mungu. Na Mungu anafanya hivyo nafikiri Kusudi watu wasije wakajitetea kusema ah sisi kwa hatujui. Anasema pale pale ulipokuona isikia dunia ndipo na mimi nilikuwa napatikana. Aya mahubiri tukitoka hapa tumeweka kwenye mtandao. Yanasoma na dunia nzima. Lakini ni nani ambaye ataja? Ni nani ambaye ataja? Yesu anawaambia wanafunzi wake, "Iwapo walinisikiliza mimi na ninyi watasikiliza. Iwapo walinipenda ni mimi na ninyi watawapenda." Yesu hawakumpenda. Hawakumpenda. Kwa hiyo tunaona kwamba sasa Mungu ana anakuja, ana, ana anaampa mtu muda, anaanza na wita. Mungu anaweza kumuita Samuel akaanza mara na kwanza akasema, "Samuel njoo hapa." Lakini Mungu anakupa nafasi akuone kwamba uko tayari. Anakuja mwaka wa kwanza anakupa maneno yake machache. Anakuambia kama vile Samuel njoo njoo. Unamsikia. Anaona jinsi unavyomtikia. Anakwambia nataka uende kanisani Jumapili, unaenda Jumapili ya kwanza, ya tatu, ya 4 unalala. Kama Samuel anakuita tena. Baadaye anataka kuona kwamba hatimaye Samuel anaitika, anaanza kufanya kazi ya Mungu. Mungu haji mara moja kama siyo kuna upepo siyo visurusi, ni upuuzi ule. Mungu mara nyingi anakuja pole anakuja na kupana nafasi unamshikilia mara pili mara ya tatu eh ndivyo tunaona Mungu anavyomuita mtu anaita Samuel aini Mungu haina principle hii ni hii ni kitu ambacho tunakiona katika sura ya, ya leo lakini Mungu baadaye anaweza kamuita mtu kama alimwita alivyomwita Paulo eh baada ya kuelewa kwamba unaonekana ume ume ume, ume, ume, ume, ume, ume kaza sura yako na akili yako anaweza akaja pia kwa kwa nguvu ya vitu kama radi na nguvu za za Mungu na na mwanga mkali kwa sababu ilipiga sauti ka piga mwanga power kaitik lakini hii ni njia nyingine ya Mungu kuita na kuita mara ya kwanza wanakuona kuona kama unaitikaje na kuita mara ya pili kuita mpaka mara ya yani. nne sasa hapa kuna kitu cha kukosoa ukisoma katika ule mstari wa 11 wa 10 samani. Bwana akaja akasimama akaita vile kama kwanza Samuel Samuel samwe ndipo Samuel akasema Nena bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Kwa kweli ulikisoma katika 1 James hiyo bwana ya Samuel hakui haiku, hakuiweka alisema nena kwa kuwa mtumishi wako anasikia. Bwana haipo. Samuel na eh, Eli alimwambia uh, Eli alikuwa kimsingi ni mtumishi wa Mungu lakini Mungu hakuwa amefurahishwa sana naye. Kwa hiyo angeweza bado kumpotosha. Angeweza kupata maono hata ya mashetani. Watoto wake walikuwa tutaona kwamba Mungu anakuja kumhukumu Samuel Eli mwenyewe, asiwa kwa sababu watoto wako hukua ku, uliwaachilia tu wakifanya wanachotaka. Ana hukumiwa mzazi. Tutaona. Sasa baada ya Eli kuhisi kwamba inawezekana huyu anayoongea ni Mungu Samueli kwa sababu inaonekana nguvu ya Mungu ni kubwa hakurudia ile maneno ya Eli. Eli anamwambia akikuiita sema nena bwana kwa kuwa mtumishi wako anasikia au mtumishi wako anasikia. Samweli na utoto wake anasema nena kwa kuwa mtumishi wako anasikia. E, ukichunguza, ukaangalia unaona hakuna jambo ambalo laingia kwenye Biblia kwa kubahatisha. Samueli alikuwa misha, Aisha anaona udhaifu wa hawa watu. Anaona hawa sauti ya Mungu hawaisiki vizuri. Nina ukaga gani kwamba huyu ambaye Eli ananiambia kwamba ni bwana na ukagao ni buana. kama ni bwana. Kama angekuwa ni bwana angeambia watoto wake, anasema hapana nena kwa kuwa Lakini bwana anamjua ni mmoja kwa sababu Biblia inasema bwana huyu sio bwana yote yule. Neno hili nikasau kusema Mungu. Kwa hiyo Samuel hakulirudia lile neno kimaanisha kwamba inawezekana, wakawa kina Phineas na alikuwa anakaa pale. Lakini nikisema kwamba mimi ni, kwa ni mtumishi wenu, haina ubaya kwanza alikuwa mtoto. Kwa hiyo alikuwa hataki asemane nenda bwana wakati anamwambia Phineas. Hataki kumwambia asemane nenda bwana kani anamwambia hofu. Kwanza akasema nena, kwa, nena kwa kwa mtumishi wake anasikia. Lakini unaweza kusema labda kwa hiyo hilo neno bwana la majibu ya Samuel halipo kwenye Biblia ya King James. Viangalie. Unaweza ukaliwekea mabano, mimi niweka mabano. Nimeweka box Eh, kwa hiyo tunaona pointi ya kwanza tunaona ukimya wa Mungu pointi ya pili tunaona Mungu anavyoita mtu eh point ya tatu eh tunaisikia sasa sauti ya Mungu ujumbe wa Mungu Mungu anatoa ujumbe huu ujumbe sio ule ule unaenda Kukubaliki sasa ndio Mungu anasema kulingana na hali iliyopo kama kuna hali ya dhambi mungu, mungu anasema Mungu ni mtakatifu akae katika dhambi anasema Leo hii dhambi zinazofanyika naomba nirudie maneno katika makanisa katika ulimwengu wa sasa ni nyingi kuliko wakati wa hofu na nani. Na fini asina Eli. Lakini Mungu anachukua maamuzi makubwa dhidi ya hawa watu. Anatoa ujumbe. Leo hii okay tuendelee kidogo. Nisura ya moja, Asema, bwana kamaambia Samuel angalia nitatenda tendo huu ni ujumbe wa Mungu sasa tendo katika Israeli ambalo kila atakayesikia masikioni masikio yake yatamwasha siku hiyo nitatimiza maneno yale yote niliyosema juu ya Eli katika habari za nyumba yake like, tangu mwanzo hata mwisho Mungu anasema hakuna kitu atakachokiacha katikati Leo hii naomba niseme maneno tangu mwanzo mpaka mwisho na nitarudia baadaye kidogo ya maneno ya ya ya masikio kuwasha nitasema lakini tuseme hii mwanzo mpaka mwisho Mungu anamwambia samwe. mtoto anasema haya mambo ninyo asema nitatimiza mwanzo mpaka mwisho leo hii tuseme mimi mwenyewe sio sio mtakatifu nakufanya madambi leo hii watu tunaweza kutenda dhambi tukafanya chochote tukaona Mungu haku hukuhukumu afanye nikasema labda Mungu hajali hapana Mungu anasema itafika wakati fulani na ya mwanzo nitayashughulikia mpaka ya mwisho Eh leo hii watu anaweza akaona akaona unafanya unachofanya Mungu haashughuliki hakufanyi chochote cha Mungu anasema pana nitatimiza yale ya mwanzo mpaka mwisho yale aliyofanya ya mwanzo waliyofanya makajuzi aliyofanya mwaka huu nayo nitahukumu eh lakini turudi nyuma kidogo tuseme anamwambia Samari wa wakumi, wakumi na na, na, na, na moja, anasema nitaenda kutenda jambo ambalo kila atakayelisikia macho yake yatamwasha Yaani ni jambo ambalo linatisha kulisikia. Na unaelewa kusema ndio hem tuende katika sehemu tu, tunasome tu, katika kitabu cha tukuo katika Samuel wa kwanza, nenda kulea kidogo twende turuke vitabu viwili, Samueli wa pili turuke, turuke wafalme wa kwanza, twende wafalme wa pili mrango wa 21 mstari 12. Na nitasoma sehemu moja tu. E, Aya maneno Mungu anatumia sana. Eh? Wafalme wa pili 21 mbili bibili nasema hivyo tofauti ya 22 moja, mstari wa 10 na 2 Biblia inasema kwa sababu hiyo sisi tumefika pale kwa sababu hiyo bwana Mungu wa Israeli anasema hivi angalia naleta mabaya juu ya Yerusalemu na juu ya Yuda katika hata kila mtu asikie masikio yake atamwasha yote mawili Unaona kwamba muda wote Mungu anapotaka hiki kitoto kifaya kwa Eli hayakuwa jambo laishi sana. Ni kwa jambo la kutisha. Watoto wake wanamuoa siku moja. Unazo nasema sasa muda unasema haya mambo. Haya mambo nimeandika mimi. Hii sura nimechagua tu leo. Wiki ijayo tutakuwa tunasoma sura ya 4. Kilichomo tutakihubiri ambacho Mungu atapenda tusikie. Lakini hatuwezi na lazima tuweke katika uhalisia wa maisha kila siku ninasema ndivyo uh, uh, tu, tu, kitabu cha ni kitabu gani ambacho kusoma tusisikie hukumu ya Mungu dhidi ya matendo machafu sababu leo watu wanachukua Biblia wanaifunika naweka pembeni wanaitaftia viako kwa sababu wakienda kwenye Biblia tu wataisikia sauti ya Mungu maneno kama hapa anasema masikio yatawasha kusikia chochote yani mpaka yatakuwa kama yanauma kwa wingi anasema your Yaani ni kama inauma ya yani inauma ya sana unatamani uweke dawa mbele. Na maneno hayo unaweza kuyasoma pia katika kitabu cha Yeremia Mlangu wa 19 mstari wa 3. Yeremia 19:13. Kwa kweli standarda pale lakini muda wote Mungu alimekua anatumia maneno haya na akimaanisha kwamba sauti ya Mungu haibadili kibadiliki sauti ya Mungu inabadilika Mungu ana tabia yake akusema Yesu alikuwa anatabia tabia ya kusema amini ah, amina waambi. Yesu alikuwa na kwenda kanisani kwenda hekaruni alikuwa anaishi nyakati la agano yuko anatoa hekara, agano la kale agano jipya anatoa hekalu naweka kanisa. Anasema nitalijenga kanisa langu alikuwa hajalijenga alikuwa yuko analijenga lakini maana kwamba alikuwa na destiny Mungu anatumia maneno yake yale yale eh nasema masikio yatamwasha tuendelee E, mstari wa kumi na tatu kwa hiyo tunaona mstari wa wa, wa na tu, tumeona o, wito wa Mungu anavyoita tukaona ujumbe wa Mungu sasa tunaona hukumu ya Mungu ndani ya ujumbe wa Mungu eh anasema kwanza mstari wa kumi 13 anasema hivi kama ana nimemwambia ya kwamba anasema habari za ile anamwambia Samuel sasa kwenye ule ujumbe wa usiku nitamwambia nime ya kwamba nitaihukumu nyumba yake milele kwa ajili ya ule uovu aliyojua alijua kwa kuwa wanawe waliijiletea laana wala yeye hakuwazuia na kwa hiyo nimeapa juu ya nyumba ya Eli ya kwamba uovu wa nyumba ya ya nyumba ya Eli hautasafishika kwa dhabihu wala kwa sadaka hata milele. Hiyo ndio sauti ya Mungu. Hiyo sauti ya Mungu na hii haya inaonekana picha yake ni nini? Hapa Mungu akasirika Mungu akasirika kwa sababu halikuwa kosa la leo na Hili kwa la jana. Ilikuwa ni kosa la kizazi mpaka kizazi. Hawa watoto wameshakua makuani inaonekana walielelewa hivyo. Mungu anasema huu haya madhana ya watoto wake le ajua ujumbe wake ni nini kwa kweli kupambana na dhambi kupambana na tabia ya watoto hata kupambana na tabia ya kanisa na kupambana na tabia zetu sisi kama sisi sio jambo la lakini Mungu anatutegemea kwamba eh bora hawa wanaye wa, wa, eli wangepata adhabu ya baba yao kuliko kupata adhabu ya Mungu Biblia nasema, ukisoma katika kitabu cha Wakorintho wa kwanza mlango ule wa kumi na moja utakuwa to, kule baada ya mbili eh anasema Iwapo hapo tukijihukumu wenyewe eh basi hatuna haja tena ya kumwiana na Mungu na nijipima ila hiki tunachokufanya sicho lazima ni mtafute Mungu lazima niache ama usisubiri Mungu aje akuchukulia aku hatua anasema sisi wenyewe tujihukumu na alikuwa anaongea katika context ya, ya ya kupokea kupokea ni e, ushirika wa damu ya Yesu Kristo eh ushirika wa wa, wa, wa divide ile tuna omega. E, na mkate tunaomega eh na Mungu katika context anasema sasa kabla ya kwenda ku, anasema anayekula kile kitu anakula hukumu yake mwenyewe kwa anasema ni vizuri mtu kujipambanua mwenyewe ili kusudi usisubiri Mungu afanye nini na akaongeza pale anasema kwa sababu wanao kula hivyo mwili na damu ya kristo na ni picha by the way sio mwili wenyewe utakoje kuona kwamba sio mwili ni picha nasema ni, ni kumkumbo tu eh ni kama siku ya kuzaliwa unavomaa siku ya kuzaliwa haina maana kwamba ndo umezaliwa siku hiyo unakuwa tu ushazeeka by the way ushakuwa mkubwa lakini lazima ni picha eh leo okay kuona lakini leo hima kaata mengine anasema kwamba umekula ume hasa wakatolika anakwambia no umekula kula mwili wa ya hapana ile ni picha ni kumkumba lakini ndakuje kuona kwa hiyo unanasema kabla ya kuanza kufanya kitu tujihukumu wenyewe. Sasa Mungu anamwambia Eli anasema nitamchukua hatua kali kwa sababu hiki kitu tulikuwa kijua sio haikuwa dhambi ya bahati mbaya. Haikuwa dhambi iliyojificha ulikuwa unaijua na unaiona wewe ulikuwa sehemu yake. Jamani tujifunze. Sauti ya Jamali, Mungu. Tutakuja kuona pia Jumapili Jumapili hii kwa mlango wa 10. Kumi. Sura ya 10 ya wakonita wa kwanza Mungu anaongelea sana kwamba vitu vingi vinapoandikwa kwenye Biblia mara nyingi havioandiki kwa wale watu vinaandikwa kwa ajili ya vizazi vijavyo. Eh? Kwa unaona picha hii inampata Eli sawa, lakini Mungu anaiweka kwenye likumbukumbu sio kusudi ije msaidie tena Eli, badala yake ije kusaidie mimi na wewe tunao sikia sauti hapo. Mungu anasema sasa, zambiao, siyo zambiao hii dhambi yao sio dhambi ya kuchezea. Hii zamani wakati wa agano la kale mtu akifanya dhambi kwa kuna kuna kuna dhabihu ya dhambi, dhabihu ya ya makosa mbalimbali mbali, na nini? Dhabihu ya shukurani na nini? Mungu anasema zili kwa Mungu alikuwa anaziondoa. Kwa sababu kulikuwa hakuna ule uwepo wa Mungu wa nguvu. Ulikuwa ni mdogo. Leo hii Mungu of course dhabihu zimeondoka. Kwa sababu dhabihu zetu ni Yesu Kristo. Na dhabihu zetu ni moyo uliokuwa uliopondeka. Eh? Lakini picha kuja ni kwamba hii dhami lilikuwa kubwa kiasi kwamba hata njia iliyokuwa inayotumika kuondoa dhami za mwaka kwa mwaka zilikuwa hazina uwezo wa kusafisha Dawa yake ni Mungu kuchukua hatu. Vivyo hivyo Mungu hajabadilika. Leo hii ukifanya kosa, nikifanya kosa, tunatakiwa turudi tupige magoti Huwendi kwa kuhani huendi kwa nani? Eh, ee, nenda tu kwa fulani. Hapana, nenda anasema tuna tunaujasiri wa kupajiongea patakatifu na kwenda kwa Mungu na kumuomba. Anasema naye ni muaminifu atatuzamia makosa yetu. Lakini huoni hawa kina Eli na hofu na finneas. Huwaoni kwamba walikuwa wako katika nafasi ya kwenda mbele ya Mungu na, na kufanya chochote kile cha kuomba msamaha. Walikuwa naendelea. Wamesha kuwa maga, yani wo, wo, wo. yani hao wamepita kipimo hawana uwezo tena wa kurudi mungu anasema sasa nitawachukulia hatua ya mwisho akawaa hakuna maneno unaweza kuyasema hapa ya kurahisisha hii habari au ya kuilainisha kionekana kwamba haitisha hapana inatisha inatisha em mtu katika kitabu cha wa wa ebrania Waebrania mlango ule wa Waebrania mlango ule wa 10 na mbili eh nadhani ya Waebrania 12 eh mstari ule wa, wa shina nane, Biblia inasema hivi Waebrania 12:28 anasema hivi Basi kwa kuwa tunapokea ufalme usioweza kutetemeshwa. Mungu inatuonyesha ukubwa na nguvu ya Mungu Baba ametupa katika neno katika Yesu Kristo. Eh? Na tuwe na neema ambayo kwa hiyo tumtolee Mungu ibada ya kumpendeza. Mungu anatutaka tutemee katika kumpendeza. Pamoja na unyenyekevu na kicho, maana Mungu wetu ni moto ulao. Unaona kwamba Mungu ana, ana, ana ametupa vitu vikubwa upande mmoja na, mwote, na, una um, una, una na, na na uwezo kutasamea wakati wote tunapokuwa na moyo unao unao Na moyo ule tayari kugeuka. Sio kama na hofu na, na, na, na baba yao Eli wafaa wa, makuhani. A, a, lakini anasema upande wa pili sasa tu, Mungu ni moto ulao. Leo hii watu wanataka kuambia Mungu wetu ni Mungu mwenye huruma tupu, tupu, tup tup Mungu anasema pamoja na huruma zake nyingi, lakini pia ni moto ulao. Hizo habari watu watawaye kusikia zoa lakini na maana wanasema Mungu alikuwa na moto ulao zamani sasa hii ni agano jipya tena karibu na ufunuo hiyo ndio tabia ya Mungu Mungu haja badilika Mungu ni mtakatifu Twendaye kuanzia mstari ule wa kumi na tano Na tusome hii mstari tu, tuimalize kwa wakati mmoja sasa ndogo enda Eh hii sehemu inayofuata tunaona sasa mjumbe wa Mungu wanaongeaje sauti ya wa mjumbe wa Mungu haina unafiki huyo alikuwa mtoto mdogo alikuwa Samuel. Biblia inasema 1 Sam 15 nasema naye Samuel akalala hata asubuhi akaifungua milango ya nyumba ya Bwana Samuel akaogopa kumjulisha Eli maono hayo basi Eli akamwita Samuel akasema Samuel mwanangu naye akajibu mimi hapa akamuuliza ni neno gani aliosema nawe na kusihi, usinifiche Mungu akufanyie vivyo hivyo na kuzidi ukificha lolote katika hayo yote Bwana aliyoonena nawe aliosema basi Samuel akamwambia kila neno asimfiche lolote naye akasema ndiye bwana nafanye na alionalo kuwa ni jema tunaona Samueli, tayari Mungu amshamptenga tunakuona so, kuwa ni, ni, ni mtumishi wake ni mtoto lakini naonekana anaendelea kukua by the way tunaona Samuel asubuhi ndiye anayefungua mlangu. picha hii leo hii tuseme ukweli ni wichani maana sasa unasikia mtoto ameamuka kufungua mlangu sio lazima lakini tunaona kwamba kwa hiyo ni, ni, ni sio mkubwa katika hili na kuona zamani wakati tunaongelea bali za maendeleo so ya watoto lakini tunaona huyu mtoto unaona pia Samuel ni kwa mtoto mdogo lakini anatumika mbele ya alikuwa ni mtu mwenye kutumika mwenye faida eh tu kwa kweli naombeni wazazi wanasikiane au mtaka kuja kuwa wazazi na mimi mwenyewe naeongea tujifunze kuapa watoto wetu majukuu hata kama inaonekana ni yana, yana, yana, kama yanawatesa fulani. Huko zina maana kwamba kuna wazazi wengine wakuta anaweza kaenda kakaa sehemu moja. Kila kitu eh nini kadeteye? Eh hapana. Lakini uone kwamba mtoto anatumika. Samuel anaamka subuhi anafurika mlangu. Lakini sio ujumbe. Ujumbe mkubwa tunaona kwamba Samuel kwanza kitu ya kwanza anapata ujumbe wa Mungu. Ujumbe wa Mungu wakati una unatisha. Leo so, hii ni wachungaji wangapi ni wahubiri wangapi ambao wana uwezo wa kusikia hukumu ya Mungu kwanza wasikie ile maono lakini akitokea akasikia sio kusikia kutoka kichwani hapana biblia Mungu anasema neno mungu wa Mungu ameliandika kwa ajili yetu na kwa ajili ya vizazi ni wangapi ambao wana uwezo wa kwenda kusoma kila neno la Mungu hata la kutisha kuambia watu wangu anaficha kwa asili katika katika hali ya kawaida inatisha kidogo unapopata ujumbe wa Mungu hata sisi tunaposimama hapa tukahubiriisha usema kwamba tunahubiri kwa kwa urahisi sana kusema kila bila kufichwa ukasema kila kitu ofu wake wote ulivyo hapana ila unakuwa kama kama somewhere. Samuel Samuel alihofu kidogo baadaye aliosukumwa akamwambia kila kitu hakudanganya leo hii Watu akipata ujumbe wowote au hata kwenye Biblia anaenda na wa Mungu wanaoka pembeni anatafuta wake ndio anasema. Leo hii watu wanahubiri ujumbe wa Mungu? Pana. Watu wanahubiri ujumbe wa dunia, wa wanadamu, wanahubiri si wanahubiri chochote kile. Hatuoni watu wanafanya kazi kama niliofanya samwe Hem tu twende haraka tumalize. Kuturo kwa tunaona kwamba eh E, e, em em mtende katika Timotheo wa kwanza mlango wa pili. Tuone Mungu anarudia pia katika Timotheo wa nimeshaanga Timotheo wa pili hicho. Timotheo wa pili mlango wa, wa nne Timotheo wa pili Nne Biblia inasema mstari ule wa wa pili Nasema hivi Paulo anamwandikia mchungaji kijana Hatujali kwa namgemea lakini na anataanaakuwa na mdogo. Anasema lihubiri neno uwe tayari wakati, ukufauna, wakati ukufa wakati usio kufaa, karipia kemea na kuonya kwa kwa wengine wote na mafundisho. Yaani unao kwamba anampa ujumbe hauna tofauti na ule ambao Samuel anautoa. Ni neno, liwe linakemea, kemea. Karipia leo hii unaweza kaenda kwenye makanisa ukasikia watu wanaambia neno lote la kukemea, kukaripia? Hapana ni kuwapa tu matumaini ya uongo hewa na watu kwa vile wanapenda kusikia hayo sawa wasikie hayo lakini Mungu hadamu Mungu adhiakiu Mungu adhiakiu Je na Mungu pia ni mwenye rehema anatujua unaivyo wetu we, wanadamu akikuona kwamba kwa mfano ukiangalia hapa Samueli. kidogo analeta ubinadamu Hapati ule ujasiri wa kwanza mara ya kwanza kamaambia Mungu amesema hivi. Pala. Lakini baada ya muda kupita na inaonekana Eli alikuwa sio mtu mzuri sana, ana, ana, anatumia kama uh, ni kama anataka kumlaani. Anasema usiponiambia, alijua ujumbe aliyopata sio mzuri. Haya hayo mambo ya kupata wewe. Ah, anasema bana mimi mkosa sio la. Alafu yanipate hapana. Akamwambia kile kitu. Vile vile tulijue hilo. Biblia inasema ukisoma katika katika katika Ezekiel 33 anasema tazama mwana anasema mwana wa mtu mimi nina tumia Ezekiel na tumia sana mwana wa mtu mwana damu anasema nimekuweka kuwa mlinzi wa ndugu zako eh na mimi ninasema vile vile anasema uz, uni, usipo usipowapa ujumbe makosa yanarudi kwako mtu akapotea makosa yanahesabiwa kwako leo hii wahubiri wanaosema uongo of course na wanaohubiriwa neno la wa Mungu liko wazi kwa kila mtu mtu yote aliyeookoka mamini Yesu Kristo uhitaji hata kuhubiriwa mara nyingine kuhubiriwa sawa inaongeza unanaifundisha lakini ukimtafuta Mungu kwa sababu una wa Mungu Mungu ana uwezo kukuambia moja kwa moja anachomwambia na mchungaji yaani prie swa ya neno la Mungu nini ni kukaa katika katika katika neno la Mungu kwa mfano mtu anaweza kasema ni mchungaji anayesoma e, neno la Mungu mara moja kwa wiki na mtu aliyepokoka ambaye pia naguza Mungu na anaenda kanisani anapata karamibia Mungu Anaisoma mara saba kwa wiki usitegemee kwamba watakuwa sawa. Huyu anaisoma mara saba kwa wiki hata kama hahubiri hatakuwa anielewa neno kuliko huyu anayetoa mtungaji. Leo hii unaruhumiwa vitu vingi. Unamwambia utaambiwa usijui Mungu anajifunua kupitia kwenye madhabahu yake anashuka. Eh, kwa hiyo mlete na sadaka zenu mjiumaanishe na, na na, na, na madhabahu. Uongo. Ngawa wazi Haiko hivyo hatuoni, sema wote. Mungu anasema ametufanya kuwa makuhani wa kifalme wote hajasema baadhi ya makuhani hapana anasema yote katika wote ambao wamtokea Yesu Kristo kwa uwezo kwa wana wa Mungu. Na Mungu hana wana wa juu so. na wana wa chini hapana wote amewatoka roho zake. Na haki sawa. Kwa hiyo ni nikiwao gani ambacho tuko chakika kusikiliza Mungu Mungu anasema na sisi kwa kangu hicho. Kwa hiyo tunaona kwamba ujumbe wa um, Mungu, Mjumbe wa Mungu anasema kweli haogopi. Anafanya kama Samuel. Leo hii ukiwa na ujume utoe of course ina tuna maana utoke hapa na mimi najaamia vile vile sio wewe tu utoke hapa, wewe ndio kusema vitu vya vit, kutisha vit, vit, tupe. pekee unajua kuna mtu mwingine anaenda mimi nishawahi kusikia hasa wale wanaohubiri wana kwenye masikini anakuambia tasama, nguvu ya Mungu moto inakuja utawachoma wote utawamalizo wote amemalizo acha dhambi sio ule ujumbe wa Mungu ujumbe wa Mungu sawa Mungu ataihukumu dunia lakini ametoa Yesu Kristo watu waamini anasema ili kusudi kila na kumkubali na kulikiri jina na Yesu asipotee bali Awena uzima amini toa ujumbe wote wa Mungu sio kupeleka hukumu peke yake hapana hukumu inakuja lakini unasema Mungu Mungu angekuwa ni sana zamani kulikuwa kuna mtu anamwambia kwamba nene kapime ukima alafu hakuna dawa hakuna nini haina maana by the way japo ilikuwa inaonekana na nani ina, ina, ina, Mungu sio kama wanadamu anataja hukumu yake lakini anaonyesha njia ya kutokea. Tana unataka ukitoa ujume? Wanaweza kusema sisi wakati mwingine tunahubiri sana vitu vikali vya adhabu. Lakini mtu anayesikiliza vizuri ataelewa kitu kimoja. Anatoka na amani Kuliko yule anaweza kukwambia uongo uongo na wakati mwingine ukwenda ukasoma uka kwenye biblia ukaona kuna hukumu ukasoma ufunuo uka ukaogopa ukafunika au uka ukatoka hujui una, una matumaini ya uongo kujuta utatokea wapapana. pana sisi tunatoa pia na mlango wa kutokea sio sisi neno la Mungu liko wazi anasema yeyote atakayele kila jina la Yesu Kristo tena kwa bila gharama ulipi ufanye nini unaokoka na Hai tay sababu ni ilaminapo litenda zile watu wanaenda mbinguni sio watu sio tena dhambi ni watu waliosamehe wa dhambi na Mungu anasamehe dhambi kwa jinsi gani kwa katika Yesu Kristo Anasema asiye na maana hana baba usipompata Yesu Kristo Huna hunamsamaua dhambi eh anasema ili kila waamini asipotee sasa unajiuliza ili mtu atakapopotea hata mnananikia nani? Hujaambiwa ulipie. Hujaambiwa ufanye hata kwenda kanisani by the way. Hatu maana kwamba ni lazima uje kanisani ili usudi uokolewa. pana Biblia kwazi hata kama mtu lazima sasa wewe unahubiri hivyo ili usudi watu waokoke afu wasije kanisani. Mungu anataka watu waende kanisani, watu wakue, watu wa mlingane Mungu. Lakini inapokuja habari ya kuokoka na kupona hukumu ya milele ni kitu kimoja tu unaacha vitu vingine katika ni moyoni ni swara ni swala la imani tuokole kwa imani moyoni unalikiri jina la Yesu Kristo unajua kwamba Yesu Kristo na huta likiri hivi mpaka uhubiriwe sema wataaminije wasipohubiri eh, upate lile neno ulisikia ukishalisikia unaacha vitu vingine unamwacha unaacha una rosalari lako unalaacha limalia lako unaacha sanamu una yako lolote unacha mbao kazi za mikono yako unazoabudu zilizochongwa ulizonunua kwa hela kila kitu unaniamini una neno la Mungu ambalo kulipicho chote unaokoka baada hapo Mungu anasema sasa nataka ukuwe lakini sio sema ya wokovu kukuu sio sema ya wokovu kwa hiyo iko wazi katika eneo hili kwa hiyo nafikiri katika kufunga tunaona kwamba Mungu mwisho kabisa tunaona kwamba Mungu anamthibitisha Samuel. Eh, msari wa mwisho pana anasema msari ule wa nao msari wa 10 wa 13 Samuel akakuwa naye bwana alikuwa pamoja naye wala hakuliacha neno lake la lolote lianguke li, li, li chini Nao wazee wote toka dani mpaka Besheba hii ni mipaka ni kama unaweza kusema Mtwara mpaka labda Msoma au Kagera sehemu ya mbali mpaka mbali eh walitambua ya kwamba huyo Samueli amewekwa kuwa nabii wa Bwana naye Bwana akaonekana tena huko shiro Unaona Mungu anaza mwanzo alikuwa haongei amepotea, baadaye Mungu akarudi tena. Kulikoakuwa kuna hekala, hema ya kukutanikia Shilo. Hmm? akaonekana tena Shilo kwa kuwa Bwana akajifunua kwa Samuel maana kwanza alikuwa amejificha huko shiro alikuwa kimya. Eh anasema kwa neno la Bwana na neno la Samuel likawaje Israeli wote. Mungu anatutaka hapa tulipo kwaka kanisa kama haka kadogo. Neno la Bwana lije Tanzania yote. Neno la Bwana Biblia ambayo watu wana hataki wa, wa isikia, waishike waihofu. Wa Mungu alimtumia mtu mmoja tu akaefikia taifa zima. Kwa nini asitumie watu wote tulio hapa akaefikia Tanzania nzima anasema watu wanaongea Kiswahili. Mungu anapotea nyakati fulani baadaye anakuja anatokeza akipata watu ambao tayari kubeba maono yake. Mungu anamthibitisha Samuel. Ha, hawezi akamwacha njiani. Mungu hawezi kukupa ujumbe hasa upita katika neno lake akakuacha uko hangaika nadra hapo. Utahofu samee fulani ndio, utaanguka samee fulani ndio, lakini mwenye kuyabeba na kuyatimiza mwanzo mpaka mwisho ni Mungu mwenye Mungu akubariki sana tosha hapa tutakushukuru kwa kila neno ulilotuambia Mungu. Asante kwa sura ya tatu ya kitabu hiki. Tunamwomba Mungu maneno haya kamee. Maneno haya Mungu wa mbinguni yakao chanzo cha wewe kufikia watu wako tena kwa mara nyingine mfaramajaabu. Ukaonekane katikati ya wananchi wako ya kanisa lako Mungu. Nchi yako hii mfaramajaabu tukiweka mikono ni mwako. Baba usituruhusu tukaendelea kuanguka katika giza ya kila dhambi bali Mungu wa mbinguni kujifunua katika nyakati katika nyakati za mwisho. Ninakushukuru Sante katika jioni ya leo na katika jioni la baba na mama la mtakatifu tunaanza kupokea amen, amen.